«Але коли ж це станеться? Чи доживу?» Оглядаю кліть. Власне, це звичайне купе з трьома полицями, Лише немає стіни, що відгороджує від проходу. Замість неї грати. Конвой спокійно походжає повз них, Не звертаючи уваги на голоси, Що інколи глумливо, а часом жалібно гукають йому. «Я чекаю, що до мене підселять когось із зеків, Бо це надзвичайна розкіш на одного ціле купе». Такий на волі трапляється хіба що випадково, але ж минають години, а я лишаюся сам. Я ще не знаю, що таке буває на всіх етапах. Особливо небезпечних державних злочинців перевозять завжди в окремих клітях. Їх не змішують із побутово-кримінальними зеками, яких набито в кожній кліті мо у боці. Між іншим, про оселецці. На етап мені видали два гливких буханці із отри чималих оселецці. Оце й уся їжа. І знов належить сказати – так буде на всіх етапах. Але це мені дошкуляло найменше. Я відразу переселяв себе думкою кудись у ще тяжчі обставини, а таких у моєму житті було досить, і тоді враз гливкий житняк з уселецьами здавався смачною їжею. Води, слава Богу, давали скільки завгодно. Раїса добре проконсультувалася з колишніми зеками про те, що мені знадобиться на етапах. Отож я маю величезного кухля, куди конвойний наливає скільки влізе. Поволі до мене приходить цяке-таке відчуття комфорту. А не привезла браїса цього кухля, довелося б жити на оселецях без води. Немає власної посудини, не зможеш напитися, не кажучи вже про запас. О, ні, в такому разі комфорту не відчуєш. Але куди мене везуть? Цього мені ніхто не сказав, хоча я й допитувався. Перед тим, як етапників вивезли на вокзал, відбувся ретельний шмон, за яким наглядав заступник начальника тюрми майор Бурлаченко. Ось немолодий капітан, що викидав мої речі з мішка, взяв у руки ваговитий том. Це був обвинувальний висновок, який разом із вироком належить видавати зекові перед відправленням до таборів. Так вилів закон, аби засуджений мав змогу писати скарги по начальству. Мабуть, капітан був здивований розмірами отих моїх документів. Він почав їх зацікавлено гортати і у нього несподівано вихопилось. «Ех, дали б мені оце хоч годин на кілька, мабуть, тут чимало цікавого». Бурлаченко аж здригнувся від тих крамольних слів. «Покладіть у мішок», – процідив крізь зуби. «Більшої правди, ніж у Леніна ніде не знайдете». «То правда, на всі часи. Чого ще шукати?» Я запам'ятав цю розмову майже дослівно. Вона мене вразила так само, як афоризм міліціонера в Дружківці. «Для парафісу сойдьот». А про те, що схоже, невдовзі сталося і у Столипіні. Я попросив вартового, аби той покликав начальника конвою. Хвилин через п'ять до град підійшов старший сержант і доволі привітно запитав, що ви хотіли. Ви начальник конвою? Ні, я його заступник. Старшому сержантові на вигляд 20-22 роки. Обличчя добре, простодушне, в очах світиться розум, добряче приправлений юнацькою наїмністю. Він уже проходив повз мене і на секунду, затримавшись біля кліті, пильно вдивлявся в моє обличчя, мов би хотів зрозуміти, як я тут опинився. «Ну то скажіть, будь ласка, куди ви мене везете?» Старший сержант промовчав, його обличчя не лилося кров'ю і виглядало вельми зніченим. Я розумів, що на моє запитання йому відповідати невільно. Мені стало жалко цього доброго хлопця, і я пошкодував, що кинув йому своє нелегке запитання. І раптом він рвучко підняв голову, обличчя зробилося жорстким і водночас відкрій душним. Не притишуючи голосу, він почав обсипати мене такими палючими словами, що в мене мурахи поповзли поза спиною. То був страх, але не за себе, за нього». «Я знаю, хто ви. Про вас усі голоси говорять. Я також пишу вірчі білоруською мовою. Ви боретесь за свободу слова? Я шаную вас. Ви кажете правду. Немає у нас свободи слова. Є дуже багато брехні. Так багато, що дихати нічим». Наші обличчя зблизилися. Ми не помічали «гратів». Зараз то було щось неістотне, я розумів, його чують зеки, чує конвоїр, що наближався до нас майже впритул. притул Отямтеся, промовив я ледь чутно, замовкніть, не можу мовчати Та ви захотіли сюди, до мене? Нехай, гірше не буде Буде, старшой, буде, тобі ще пожити треба, ти ще й не жив Він ковтнув повітря, мов рибина, що задихається, і трохи перегодя сказав Ми веземо вас до Києва, це все, що я знаю Ручка обернувся і зник очей. Довго я не міг забути цього юнака. Не знаю, минулося йому те відчайдушне правдолюбство, чи потягнуло за собою неминучу кару. Але він мені подарував так багато тепла і впевненості у власних силах, що це наснажило на роки.